які вели до темного підземного світу, про існування якого ми раніше навіть не здогадувалися. Але зараз прагнули знайти і обстежити. Дослідивши різблені зображення, ми дійшли висновку, що пройшовши близько милі одним із найближчих тунелів, який круто спускався донизу, ми опинимося біля скель, на краю запаморочливо глибокої безодні яку ніколи не освітлюють сонячні промені. По обидва боки цієї прірви, древні, обладнали проходи до скалястого берега, схованого під вічним покровом темряви океану. Знаючи тепер про його існування, ми не могли опиратися з покусі на власні очі побачити цю неймовірну безодню. І розуміли... Аби здійснити свій задум, треба вирушати на пошуки негайно, не відкладаючи до наступної слушної нагоди. Була восьма вечора. Ми не мали запасних батарей, щоб забезпечити безперебійне освітлення за допомогою ліхтарів. Ми майже безперервно впродовж п'яти годин присвічували ними, коли робили замальовки та обстежували нижній рівень міста. А тому наших сухих електричних батарей вистачить щонайбільше на 4 години. Втім, якщо користуватися тільки одним ліхтарем і вмикати його лише в особливо цікавих або небезпечних місцях, можна без ризику продовжити час його роботи. Ходити без світла по цих гігантських катакомбах справа небезпечна. А отже... Якщо вирушати до безодні, доведеться відмовитись від подальшого розшифровування настійних зображень. Звісно, ми мали намір знов відвідати це місце і кілька днів, а можливо навіть тижнів, присвятити його ретельному вивченню і фотографуванню. Цікавість уже давно взяла гору над страхом, але зараз треба було без волікань рушати. Нарешті, Запаси паперу для позначення шляху дуже зменшилися. І хоча нам не хотілося використовувати для їх поповнення записники чи альбоми для малювання, все ж довелося пожертвувати задля цього одним великим зошитом. У найгіршому випадку почнемо робити зарубки на камені і навіть заблукавши зможемо рухатись котримось із тунелів, аж поки не видибаємо на світло, якщо, звичайно, матимемо в часу для спроб і помилок. І ось, палаючи за взяттям, ми рушили у визначеному напрямку до найближчого тунелю. Якщо вірити настінним зображенням, на основі яких ми накреслили карту, потрібний нам тунель міг пролягати не більш як за чверть милі від того місця, де ми перебували – на нашому шляху траплялися міцні будівлі, до яких цілком можна було потрапити, однак треба було йти під товщою льоду. Вхід до тунелю мав бути у підмурівку, починаючись від найближчого до гірських хребтів кута великої п'ятикутної споруди, вочевидь громадської або культової. Одначе ми ніяк не могли пригадати чи бачили щось подібне з повітря. А тому зробили висновок, що горішня її частина, або сильно пошкоджена, або цілком зруйнована внаслідок розламу криги. Якщо це так, тунель, вірогідно, міг бути завалений. А отже, нам лишалося тільки спробувати пройти іншим тунелем, що починався майже за милю на північ. Русло річки не дозволяло потрапити до південних тунелів. І якби виявилося, що обидва найближчі до нас завалені, були б усі підстави сумніватися, що батареї дозволять дістатися до наступного північного тунелю, до якого йти ще понад милю. Коли ми просувалися по хмурим лабіринтам із компасом і картою в руках, перетинаючи кімнати й коридори на різних стадіях занепаду, Сходячи пандусами, крокуючи по горішніх поверхах і містках, знову спускаючись донизу, натикаючись на завалені проходи й купи уламків, подеколи майже бігцем долаючи бездоганно чисті вцілілі споруди, часом обираючи хибний напрямок і повертаючись назад, у таких випадках ми підбирали клаптики паперу, а інколи, навіть опиняючись на дні відкритої шахти, в яку потрапляло, або точніше, ледве просотувалося денне світло на всьому шляху, нас із непереборною силою вабили вкриті скульптурними зображеннями стіни, декотрі розповідали про речі величезної історичної ваги і тільки сподівання і ще не раз повернутися примирило нас із необхідністю проминути їх, не зупиняючись. Все ж, час від часу, ми вповільнювали ходу і вмикали другий ліхтарик. Якби у нас була зайва плівка, ми б на хвильку зупинились і сфотографували деякі барельєфи. А про замальовки не могло бути й мови, адже на це потрібно чимало часу. Я знову наближаюся до такого місця у своїй розповіді, де виникає величезне бажання промовчати або відбутися натяками. Однак важливо викласти усе як є, щоб пояснити моє прагнення відохотити людей від подальших досліджень Антарктиди. Якщо вірити розрахункам, ми підійшли дуже близько до входу в тунель, пройшовши через місток на другому поверсі до кутової частини п'ятикутної споруди і спустившись в напівзруйнований коридор, особливо щедро прикрашений подекаденськими детальними скульптурами, вочевидь культового призначення із пізнього періоду розвитку міста, коли близько 8.30 вечора Денфорд своїм по-юнацькому гострим нюхом Вловив якийсь незвичайний запах і Якби з нами був пес Я думаю він попередив би нас іще раніше Спочатку ми не могли зрозуміти Що сталося із раніше свіжим і чистим повітрям Та за мить наша пам'ять дала чітку відповідь Я спробую без недомовок розказати все як є Ми відчули запах який спочатку слабко, але надалі уже непомильно нагадував той, від якого нас знудило, біля розкритої могили одного зі страховиськ, що його розтинав бідолаха Лейк. Звісно, на той час це пояснення не було настільки очевидним, як зараз. Ми знаходили кілька вірогідних причин появи запаху і нерішуче зупинялися обмірковуючи наступні кроки. Найважливіше, ми вирішили не зупинятися, адже зайшли надто далеко, аби тепер втратити нагоду про все дізнатися і відступити перед якоюсь непевною загрозою. У кожному разі всі наші підозри здавалися неймовірними. Таких речей просто не буває у нормальному житті. Мабуть, Суто підсвідомо, інстинктивно, ми дещо пригасили наш єдиний ліхтарик, більше не відчуваючи бажання вивчати похмурі барельєфи, що загрозливо витріщалися на нас із гнітючих стін і обережно навшпиньки рушили далі, місцями долаючи купи каміння, яких траплялося щораз більше на засміченій підлозі. Зір Денфорта виявилися кращими за мої. Тож саме він перший звернув увагу на дивні речі серед уламків. Коли ми проминули чимало напівзруйнованих аркових проходів до кімнат і коридорів нижнього поверху, не було схоже, що вони так і пролежали тут на зліченні тисячоліття. А коли ми обережно додали світла, то побачили щось подібне до смуги, Наче тут нещодавно щось тягли. Серед такого сміття неможливо було знайти чітких слідів, але там, де воно лежало рівним шаром, сліди були помітнішими і здавалося, ніби тягли щось важке. Одного разу ми зауважили паралельні лінії слідів, наче від полозів. Це змусило нас іще раз зупинитися». І під час цієї зупинки, цього разу одночасно, ми відчули ще один запах. Парадоксально, але він налякав нас і менше, і більше за попередній. Страшний не сам по собі, однак невимовно жахливий у цьому місті і за цих обставин. Хіба що... Це якось пов'язано із Гедні, адже пахло таким звичайним і знайомим бензином. Я залишаю психологам право розбиратися в подальшій мотивації наших дій. Тепер ми усвідомлювали, що на це похмуре кладовище епох прокралося щось подібне до страховиськ із табору Лейка. А тому... Не лишалося жодних сумнівів, що на нас чекає зустріч із чимось дотепер або принаймні донедавна невідомим. Однак, попри це, ми рушили вперед. Чи то цікавість не давала нам спокою, чи то запал, чи то самообман, а може ми переймалися думкою про відповідальність за долю Гедні. Чому ні? Денфорд пошепки заговорив про слід на розі однієї з вулиць серед руїн міста, а також про почуті ним слабкі протяжні звуки, надзвичайно важливе спостереження, враховуючи звіт Лейка про ростин. Втім, це могло бути і підземним відгомоном гірських вітрів. Денфорту також здалося, що невдовзі після дивних звуків він будь то почув щось подібне, але уже із нерозвіданих катакомб. У свою чергу я теж пошепки нагадав йому, в якому стані був табір, скільки усього зникло, і як один схиблений, виживши, міг замислити неможливе. Божевільну подорож через гірські перевали, а після того ще й спуск у незнайомий первісний кам'яний мегаполіс. Проте ми ніяк не могли ні в чому переконати ні один одного, ні самих себе. Завмерши на місці ми вимкнули ліхтарик і тільки тоді помітили, що темрява навколо нас... Не була цілковитою Бо тоненьким промінчиком згори Сюди потрапляло денне світло Мимохідь ми рушили далі Час від часу вмикаючи ліхтарик Аби освітити дорогу Потривожені уламки Справили на нас сильне враження Ми ніяк не могли забути про сліди серед них А запах бензину тим часом ставав усе сильнішим. Нам траплялося чимраз більше завалів, які перешкоджали просуванню, і невдовзі ми зрозуміли, що далі дороги нема. Наші песимістичні здогадки щодо глибокої розколини, яку ми помітили з повітря, виявилися цілком слушними. Пошуки в тунелі зайшли у глухий код ми не могли дістатися навіть місця, де починається вхід у безодню. Ліхтарик освітив гротескні різьблені барельєфи на стінах глухого коридора, де ми стояли. Кілька завалених уламками дверних отворів і з одного тхнуло бензином, майже забиваючи інший дуже різкий запах. Придивившись пильніше, ми зауважили, що уламки з проходу прибрали зовсім нещодавно, хай яким було те звичайне страхіття, пряма дорога до нього лежала саме через цей отвір. Гадаю, нікого не здивує, що нам довелося довгенько постояти, перш ніж зважитися, йти далі. І коли ми все-таки насмілилися увійти в цю чорну арку, нашою першою реакцією було полегшення, адже посеред прикрашеної різьбленням і заваленої сміттям кімнати, правильного куба зі стінами завдовжки близько 20 футів, не було геть нічого такого, що могло привернути нашу увагу, тож ми... Інстинктивно, хоч і намарно, почали шукати наступні двері. Аж раптом, завдяки гострому озору, Дентворд помітив, що хтось розворошив уламки на підлозі, і ми увімкнули обидва ліхтарики на повну потужність. У тому, що ми побачили, не було нічого незвичайного. Але я все одно розповім про цю знахідку із огляду. На її значення. На недбало зрівняній купі уламків лежали кілька дрібних предметів, а з одного краю зовсім нещодавно розлили чималеньку бензину, тож навіть у розрідженому повітрі цього високогірного плато відчувався його різкий запах. Коротше кажучи, це міг бути тимчасовий табір істот, які, подібно до нас, через несподіваний обвал тунелю, зупинились на шляху до безодні, Скажу відверто, усі розкидані речі були з табору Лейка, і серед них бляшанки, відкриті таким самим дивним способом, які бачені на тому нещасливому місці, а ще багато обгорілих сірників. Три ілюстровані книжки із плямами невідомого походження. Порожній каламар. Зламана авторучка. Дивно покраєні клапті хутра і брезенту із знаметів, Батарея для електричного ліхтарика із інструкцією. Коробка від такого ж, як у нас, обігрівача. І розкидані зім'яті папірці. Від одного вигляду цих речей ставало млосно. Та коли ми розгладили папірці і побачили, що на них намальовано, то зрозуміли, що найгіршим було саме це. У таборі ми натрапили на деякі дивно посятковані папери, тож могли підготуватися до чогось подібного. Однак витримати побачене у доісторичних склепах жахливого міста... Було неможливо. Божевільний Гедні міг відтворити грубий цяток, зімітувавши візерунки на зеленкуватих хмельних каменях, відтворити їх у тому ж вигляді на п'ятикутних могилах похованих чудовиськ. Він же міг похабцем зробити грубі замальовки, вдалі і не дуже, із зображенням прилеглих частин міста, позначивши шлях від обведеного колом об'єкта, розташованого осторонь нашого попереднього маршруту, великої циліндричної башти, зображеної на барельєфах. Нам з борту літака вона здавалася великою круглою дірою до п'ятикутної споруди і самого входу в тунель. Він міг, я повторюю, зробити такі малюнки, те, що лежало перед нами, було так само скопійовано в кражаному лабіринті із якихось барельєфів пізнього періоду, хоча й не з тих, які послужили джерелом для наших креслень. Однак, чого цей назурганий маляр ніколи не зумів би, та це відтворити неповторний стиль і точність малюнка, рівень якого – Попри очевидну поспішність і недбалість, значно перевершував різьблення, із якого роблено копію, характерну і непомильно впізнавану техніку древніх дуби розквіту нині мертвого міста. Хтось назве нас із Денфортом божевільними, бо після усього цього ми не кинулись навтюки, рятуючи життя». Оскільки висновки, хай навіть і дикі, напрошувалися самі собою, і нема потреби пояснювати моїм читачам, якими вони були. Можливо, ми таки втратили розум. Хіба ж я не називав ці страшні місця горами божевілля. Але здається, що мене охопив той самий запал який змушує інших вистежувати хижаків у джунглях Африки, аби дослідити їхнє життя чи сфотографувати. І хоч як ми були паралізовані страхом, десь у глибині наших душ палах котів невгасимий вогник цікавості, що зрештою і пересилив наші страхи. Звісно, ми не прагнули зустрітися віч на вічі з тим або й з тими, хто, як ми знали, тут побував, але у нас складалося враження, що вони вже пішли, уже, мабуть, знайшли поблизу інший хід до безодні і пройшли ним, і тепер на них чекає зустріч із чорними як ніч залишками минулого в його останньому притулку». Притулку, якого вони ніколи не бачили, або якщо і цей тунель заблокований, могли піти на північ, шукати інший. Ми не забували, що вони здатні обходитися без світла. Вертаючись подумки до цієї миті, я не можу напевне сказати, які саме емоції нас тоді охопили, яких змін зазнали наші прагнення, що саме настільки загострило наші очікування? Зрозуміло, ми не хотіли зустрітися із тими, кого боялися. Водночас, не заперечую, у нас виникло зачаєне підсвідоме бажання постежити за тими істотами із безпечного укриття? Ми не втратили непогамованого бажання побачити саму безодню. Проте у нас з'явилася нова мета, позначена великим колом на зім'ятому аркуші паперу. Ми без вагань опізнали в цьому загадковому символі дивну циклічну башту із найдавніших барельєфів, яка із повітря видавалася величезною круглою дірою, навіть на цьому, поспіхом зробленому кресленні, вона справляла неймовірне враження і змушувала думати, що нижче рівня криги у башті може бути щось надзвичайно важливе. Скажімо, якісь небачені архітектурні дива. Судячи зображень на барельєфах, башту звели у неймовірно давні часи, серед найперших споруд міста. Якщо у ній збереглися барельєфи, вони можуть мати надзвичайно важливе значення. Більше того, десь там міг відшукатися шлях до горішнього світу, значно коротший за наш, та ретельно позначений клаптиками паперу. Можливо, саме ним і скористалися інші шукачі безодні. Хай там яка ми почали із вивчення тих жахливих начерків, дуже подібних до наших, а потім рушили у зворотному напрямку в бік круглої позначки на схемі. Цим шляхом уже вдруге могли пройти наші безіменні попередники. Десь там мав починатися ще один тунель. Я не хочу описувати всієї нашої подорожі, під час якої ми намагались якомога ощадливіше витрачати папір, поза як це був той самий маршрут, яким ми й потрапили сюди, хіба що тепер він пролягав внизу, часом спускаючись до найнижчих рівнів. Повсякчас ми помічали серед уламків і сміття під ногами тривожні сліди, а коли запах бензину залишився далеко позаду, у Ніздрі знов вдарив спочатку слабкий, а надалі стійкий і неприємний запах. Згодом дорога відхилилася від нашого попереднього маршруту, і ми час від часу світили ліхтариком на стіни, і майже завжди бачили знайомі барельєфи, які, схоже, були для древніх головним джерелом естетичної насолоди. Близько 9.30 вечора у склепінчастому коридорі, скута кута льодом підлогу якого здавалася йшла під землю, а стеля нищала й з кожним кроком, ми помітили попереду яскраве світло і вимкнули ліхтарик. Як виявилося, ми наблизилися до великого круглого майданчика і до відкритого місця лишалося не так і багато – Коридор закінчувався надиво низькою, як для мегалітичних руїн аркою. Проте крізь неї ми встигли багато всього побачити, і ще поки наближалися. За аркою була чимала, щонайменше 200 футів у діаметрі, захаращена уламками площа. Від неї розходилися засипані сміттям склепінчасті коридори на кшталт того, яким ми щойно прийшли. Стіни були, у видних нам місцях, щедро оздоблені спіральною смугою гігантських барельєфів, що, попри руйнівні наслідки перебування просто неба, виглядали справжніми мистецькими шедеврами, із якими не могло зрівнятися ніщо із побаченого нами раніше. засмічену підлогу Вкривав товстий шар льоду, і ми зробили припущення, що справжнє дно циліндричної споруди лежить десь глибше. Проте головною прикметою цього місця був велетенський кам'яний пандус, який проходив повз коридори, і різко повернувши, закручувався висхідною спіраллю всередині колосальної циліндричної стіни подібно до своїх двійників, що колись обвивали могутні вежі та зікурати стародавнього Вавилона. Тільки швидкість польоту і значна відстань не дали нам побачити цього шляху і скористатися ним, тому ми були змушені шукати інші стежки під крижаний щит. Пебуді міг би сказати, який інженерний принцип Лежав в основі цієї конструкції, а нам із Денфортом лишалося тільки дивуватися і захоплюватися. Ми бачили потужні кам'яні консолі та підпори, але не розуміли, як усе це тримається. Уся споруда від самого низу і аж до вершини башти чудово збереглася. Надзвичайно дивна обставина. Враховуючи, що стояла вона просто неба, а пандус великою мірою допоміг врятувати від руйнування дивовижні космічні скульптури на стінах. Ступивши на огорнуте присмерком дно цього страшного циліндра, поза сумнівом найдавнішої споруди, що потрапляла нам на очі, вік якої був ніяк не менший за 50 мільйонів років, ми побачили що стіна із пандусом підноситься на висоту не менше 60 футів. Судячи з усього, товщина зовнішнього шару криги мала бути близько сорока футів, адже діра, яку ми помітили з літака, зяїла у нагромадженні кам'яних уламків близько двадцяти футів за вишки. Її на три чверті прикривали масивні вигнуті стіни вищих зруйнованих споруд. Якщо вірити скульптурним зображенням, перевісна башта стояла посеред величезної круглої площі, сягаючи висоти 500-600 футів із кількома ярусами горизонтальних дисків ближче до вершини, а верхній увінчували голкоподібні шпилі. Очевидно, більша частина мурування обсипалась назовні. Щасливий збіг, адже в іншому випадку пандус міг зруйнуватися і завалити башту уламками всередині. Пандус і без того був добряче пошкоджений, а от проходи на дні, схоже, нещодавно трохи розчистили, Ми майже миттєво дійшли висновку, що незнайомці – Спускалися саме цим шляхом, і було б логічно нам самим піднятися на гору і вийти тим самим шляхом, дарма що ми накидали клаптиків паперу. Вхідний отвір башти був не далі від передгір'єві нашого літака, аніж великий будинок з терасою, через який ми потрапили до міста, і усі подальші пошуки під час цієї подорожі. Варто розпочинати саме з цього місця. Може здатися дивним, але нас не полишали думки про можливість вирушити сюди у майбутньому, навіть після усього, що ми бачили і про що здогадувалися. І вже коли ми обережно пробиралися через купи уламків у дворі Великої Споруди, незвичайне видовище змусило нас на мить забути про все інше за краєм нижньої частини пандуса, у захищеному від поглядів куточку стояли троє зв'язаних разом саней. Це і були ті сани, що зникли з табору лейка, але тепер вони виглядали доволі пошарпаними, їх напевно тягли. Через безсніжні каменисті ділянки землі по уламкам Переносили на руках у геть непрохідних місцях Вони були акуратно зв'язані А на них, стягнуті ременями, лежали такі знайомі усім нам речі Бензиновий пальник, каністри з пальним, ящики з інструментами Бляшанки з консервованими продуктами Загорнуті в брезент книжки І ще якісь клунки Із хто зна чим Усе Із табору Лейка Після знайденого раніше Ми були готові До такого розвитку подій Але справжній шок Ми пережили Коли розв'язали Один із брезентових пакунків Чиї образи Чимось нас тривожили також, як і Лейк, незнайомці цікавилися типовими видами, адже перед нами лежали заморожені тіла, добре збережені, рани на шиї заліплені пластером, ретельно замотані, аби запобігти подальшому їх пошкодженню. Це були тіла юного Гедні та зниклого пса. Можливо, хтось... Назве нас бездушними, якщо небожевільними. Бо навіть після цієї страшної знахідки ми не полишили думок про північний тунель та безодню. Про це і мови б не було, якби особливі обставини не спонукали нас круто змінити плани. Ми накрили тіло бідолашного Гейдні брезентом, і приголомшено стояли над ним, неспроможні висловити, бодай, слово. і з цього стану нас вивели дивні звуки. Перші звуки, почуті після спуску в підземну частину міста з вулиць, де завивав гірський вітер, долітаючи до своїх неземних висот. У забутому світі смерті земні Знайомі звуки пролунали так несподівано і лячно, що зруйнували залишки уявлень про космічну гармонію значно успішніше, ніж будь-які інші. Чужинський свист не вразив би нас, адже результати проведеного Лейком розтину готували до чогось подібного, а ще... Наша хвороблива уява після усіх жахів у таборі Змушувала в кожному посвісті вітру Вчувати ще слухе Та й чого ще можна було чекати Від диявольської країни У двічної смерті На цвинтарі минулих епох І має лунати голос минулих епох Втім, цей звук Розбив друзки усі наші глибоко вкорінені уявлення. Непохитне сприйняття Антарктичного континенту як пустелі цілком і остаточно позбавленої будь-яких ознак звичного життя на кшталт безживного тиска місяця. Почуте аж ніяк не нагадувало... Таємничих звуків похованої у прадавні часи диявольської істоти, чию морозну кам'яну твердість здолало полярне сонце. Натомість цей звук видавало створіння сміховинно-звичайне, до якого ми звикли ще за час плавання поблизу берегів землі Вікторії і перебуваючи в таборі в затоці Макмердо. Ми не сподівалися його тут почути. Його просто не могло тут бути. Коротше кажучи, десь хрипко і пронизливо верещав піне він. Здушений звук долинав з-під льоду. Із якогось місця навпроти коридора, яким ми прийшли. Десь там був інший прохід до великої безодні. Живий морський птах у місті від початку часів позбавленому будь-яких форм життя міг означати лише одне. Проте спершу ми хотіли пересвідчитися в реальності цих звуків. І вони почулися знову, але цього разу здавалося уже скілько горлянок. Шукаючи їх джерелом, ми пройшли під нещодавно розчищену арку. Взявши, хоч і не без внутрішнього спротиву, додатковий запас паперу із брезентового клунка на санях, ми продовжили кидати папір за собою, коли денне світло залишилось позаду. Крига зникла, підлога була всіяна детрином. І ми чітко бачили дивні сліди, що стягли, а Денфорд знайшов чіткий відбиток, зрозуміло який. Ми йшли на крики, і саме десь у цьому напрямку, як нам підказувала карта і компас, мав бути вхід до північного тунелю. Ми зраділи, що можна пройти через цокольні та перші поверхи без будь-яких містків. За схемою, тунель мав починатися біля підморівка великої пірамідальної споруди, яку ми пам'ятали ще з обльоту. На наш погляд, вона чудово збереглася. Просуваючись цим шляхом, ми освітлювали дорогу одним ліхтариком і скрізь помічали безліч барельєфів, але навіть не зупинялися їх оглянути. Несподівано попереду, вигулькнув незграбний білий силует і ми швидко вімкнули другий ліхтарик. Дивно, але пошук джерела звуків відволік наші думки від того, що могло чегати десь зовсім поруч і змусив забути попередні страхи. Ті, хто лишили припаси у круглій споруді, могли повернутися після розвідувальної вилазки до безодні. Однак ми чомусь Забули остерігатися, будь їх ніколи й не було. Біла, вайлувата істота мала щонайменше шість футів зросту. Однак майже одразу ми зрозуміли, що вона не із тих, хто навідався до табору Лейка. Ті були вищі на зріст, темніші, і, як свідчили скульптурні зображення, пересувалися по землі швидкою певнено – навіть незважаючи на пристосовані до підводного життя мацаки. тим не стану лукавити, ми перелякались. На якусь мить нас кував примітивний жах, значно сильніший, за найгірші та цілком обҐрунтовані страхи через інших, але напруга почала спадати. Поза як біла істота звернула в прохід під аркою ліворуч, де приєдналася до двох своїх родичів, які прикликали її пронизливими криками. Істота виявилася звичайним пінгвіном, хоча й належала до невідомого виду і за розміром значно перевищувала найбільших королівських пінгвінів. До того ж, була диво відразлива, Через альбінізм і повну сліпоту. Коли ми пройшли за цією істотою під арку і спрямували світло ліхтарів на байдужу до нас грубку з трьох особин, то побачили, що всі вони були сліпими альбіносами, представниками досі невідомого науці виду гігантських пінгвінів. Своїми незвичайними розмірами вони нагадували первісних пінгвінів, зображених на барельєфах древніх, і ми майже одразу збагнули, що маємо справу із нащадками тих самих тварин, які вижили під час холодів, переховуючись у тепліших місцях під землею, де вічна пітьма позбавила їх пігментації і зору залишивши замість очей непотрібні вузькі щілини. Ми не мали сумнівів, що вони й тепер живуть десь на берегах великої безодні, яку ми шукали, і свідчили, що вона й досі існує, зігріває і слугує притулком для живих істот. Це сповнювало нашу уяву незвичайними, і хвилюючими образами. Нам було цікаво, що змусило цих трьох птахів покинути звичне середовище. Стан великого мертвого міста і диша у ньому недвозначно свідчили, що немає сенсу говорити про сезонну міграцію. А очевидна байдужість трійці до нашої присутності змушувала сумніватися, що група тих, Інших могла їх сполохати, коли йшла через ці місця. Чи могли вони напасти або спробувати поповнити запас м'яса коштом пінгвінів? Навряд чи ядучий, нестерпний для собак запах міг викликати також відразу пінгвінів, адже їх предки жили у повній злагоді з древніми, і мирне співіснування між ними... Могло тривати в безодні необмежено довго. Ми пошкодували цілком у дусі представників чистої науки, що не можемо сфотографувати цих незвичайних істот і, залишивши позаду їхні пронизливі крики, рушили по слідах пінгвінів до безодні, в існуванні якої більше не сумнівалися. Незабаром. Ми вже спускалися довгим низьким коридором без дверей і барельєфів і зрозуміли нарешті, що наближаємося до входу в тунель. Проминули ще двох пінгвінів і чули десь неподалік крики інших. Несподівано, коридор обірвався у величезній печері, і ми затамували подих, побачивши правильну півкулю діаметром добрих сто із-за вишки 50 футів розташовану в глибоко під землею. Від неї в усі боки розходилися низькі проходи. І лише один заяв чорним склепінчастим отвором за вишки 15 футів. Це і був вхід до великої безодні. Вигадливе різьблення над головою, ймовірно, відтворювало зоряне склепіння первісного неба. Під ним вишталися пінгвіни-альбіноси, чужі тут, незрячі і до всього байдужі. Чорний тунель круто спускався вниз, у невідомість, вхід до якого прикрашали химерні візерунки. Схоже, від цього таємничого отвору ішов потік теплого повітря і, як нам здалося, якихось підозрілих випарів, яких іще живих істот, окрім пінгвінів, могла приховувати неосяжна безодня внизу мережево-підземних ходів і велетенські гори. Ми почали підозрювати, що димок над вершинами гір який бідолашний Лейк вважав проявом вулканічної активності, а ми помітили навколо овінченої фортечним муром вершини, міг бути просто парою, що піднімалася із незмірних підземних глибин. Тунель, принаймні на самому початку, був 15 футів завшишки і стільки ж заввишки, Стіни підлога і склепіння викладені із мегалітичних брил. Стіни ДНД прикрашали простенькі картуші у стилі пізнього періоду. Усі конструкції та різьблення чудово збереглися. Підлога була досить чиста, за винятком хіба пінгвінячих слідів у розсипанах дитрину, які вели зі сферичної печери назовні, а також... Відбитків ніг тих інших, що вели досередини. далі ми просувалися, то ставало тепліше, і зовсім скоро нам довелося поростібати теплий верхній одяг. Було цікаво, чи є глибоко під водою вулканічна активність, і наскільки тепла вода у тому підземному морі, яке ніколи не зігріває сонце. Невдовзі кладка поступилися місцем головному каменю, хоча сам тунель зберіг пропорції, а різьблення незмінно прикрашало його стіни. Подеколи спуск ставав занадто крутим, тож прадавні майстри вирізали у підлозі жолобки. Кілька разів ми помічали отвори, не позначених на схемі невеликих бічних проходів, які втім... Не могли ускладнити нам повернення, радше навпаки, на випадок небажаної зустрічі ми могли б там сховатися. У повітрі висів дуже різкий незнайомий запах. За таких обставин наважитися увійти до тунелю було чистісіньким безглуздям на межі самогубства, проте у деяких людей жага пізнання просто нездоланна. Саме ця жага привела нас до таємничої полярної пустелі. Дорогою ми зустріли кількох пінгвінів і почали гадати, скільки іще лишилося пройти. Якщо вірити вирізбленій схемі, до самої безодні треба було йти крутим спуском близько милі. Однак попередні мандри навчили нас не зовсім довіряти. Масштабом різьблених карт. За чверть милі запах став просто нестерпним, і ми почали минати бічні проходи дуже обережно. Випарів, як при вході до тунелю, видно не було, але тільки через те, що бракувало контрасту із холодним повітрям. Швидко теплішало, і ми навіть не здивувалися, натрапивши на недбало кинутий і добре нам знайомий теплий одяг. Там були хутряні речі і наметова тканина, що зникла із табору Лейка. Ми не стали зупинятися і вивчати, яких дивних форм надали цим речам викрадачі. Одразу після цього ми помітили різке збільшення кількості та розмірів бічних проходів і зробили висновок, що дісталися району передгір'їв, густо оплетеного мережею підземних тунелів. До незнайомого запаху додався новий, невідомого походження, але не менш відразливий, наче тхнуло гнилою плоттю і, можливо, якимись підземними грибами. Несподівано, тунель став ширшим, і карти нас до цієї зміни не підготували, перетворився на простору еліптичної форми печеру ймовірно природного походження, із рівною підлогою, приблизно 75 футів завдовжки і 50 завширшки, величезні бічні проходи ввели із неї у таємничу пітьму. Хоча з першого погляду печера і здалася нам природною, глянувши її при світлі двох ліхтарів, ми припустили, що виникла вона після штучного руйнування простінків між суміжними порожнинами. Самі стіни були нерівні. Зі склепінчастої стелі гронами звисали сталактити, а от кам'яну підлогу начищено підмели. Ніяких уламків, детриту чи навіть пилу. За подібних обставин така чистота здавалася вкрай незвичною. Така ж картина... Була і у великих бічних проходах, скрізь, за винятком коридора, якими ми сюди потрапили. І ця обставина нас дуже спантеличила. Дивний новий запах, що домішався до попереднього. Тут був надзвичайно уїдливим і майже повністю його витіснив. Щось у всьому цьому місці, в його гладенькій, майже вилизаній підлозі, Вразило нас навіть більше за диявольські речі, які нам довелось побачити раніше. Вигляд найближчого проходу і великі купи посліду пінгвінів у ньому не дозволяли сумніватися. З-поміж розмаїття таких самих великих проходів ми вибрали правильний. Менше з тим ми вирішили знову кидати папір на випадок можливих ускладнень, Адже насліди у пилюці можна було більше не розраховувати. Ми рушили далі, освітлюючи ліхтариком стіни тунелю, аж раптом застигли від несподіванки, помітивши в цій його частині суттєві зміни у різьбленні. Звісно ж, ми розуміли, що в часи будівництва цього тунелю мистецтво древніх значно занепало, бо на власні очі помітили суттєве зниження рівня виконаних арабесок на пройденому шляху. Але зараз у глибшій частині печери ми стали свідками змін, настільки разючих, що це не піддавалося поясненню. І форма, і якість виконання зазнали такого занепаду, такої деградації, якої не можна було і сподіватися. Ці нові роботи відзначалися грубою манерою виконання та недбалістю, їм бракувало тонкості в передачі деталей, орнаментальні завитки мали занадто глибоке різьблення на кшталт де неде розкиданих картушів у раніше бачених приміщеннях. Однак висота рельєфу не досягала загального рівня поверхні, Денфортові сейнула думка що це повторне різблення, своєрідний палімпсест, поверх старого і стертого давно малюнка. За своєю природою, нове різьблення мало суто декоративний і шаблонний характер. Це був грубий орнамент із спіралей та кутів, близький за стилем до геометричних орнаментів древніх, що здавалося радше пародією, аніж відтворенням давніх традицій. Нам не давала спокою думка, що естетичну складову техніки виконання почав доповнювати якийсь невловний, проте глибокий чужинський елемент. Як припустив Денфорд, ми мали справу з дуже ретельно виконаною підміною. Сам малюнок був одночасно схожий і не схожий на ті зразки, які ми звикли вважати уособлення мистецтва древніх. Проте мене невідступно переслідувала думка про такі яскраві приклади змішання стилів, як недоладні скульптури пальміри, що сліпо копіювали естетику римлян. Було очевидним, що інші також звернули увагу на смугу із різьбленням. Ми знайшли використану батарею від ліхтаря на підлозі, біля одного із найприкметніших барельєфів. Оскільки ми не мали змоги витрачати більше часу на вивчення барельєфів, то лише побіжно їх оглянули і одразу рушили далі. Втім, доволі часто спрямовуючи промені ліхтарів на стіни, аби не прогавити там якихось змін. Однак нічого такого ми не помітили, хіба що барельєфи – Розташовувалися на більшій відстані один від одного Через велику кількість бічних тунелів Ми зустрічали уже менше пінгвінів І майже не чули їхніх криків Однак нас не полишало враження Що здаля, десь із глибин самої землі До нас долинає безладний хор цих птахів Новий незнайомий запах став іще сильнішим Водночас старий Майже не відчувався у повітрі знову заклобочилася пара, засвідчивши збільшення різниці температур і близькість позбавлених сонячного світла скелястих берегів великої безодні. Аж тут, цілком несподівано, ми помітили просто перед собою на лискучій рівні поверхні підлоги і якусь перешкоду, і це були не коли переконались, що ці предмети цілком нерухомі, увімкнули другий ліхтарик. І ось я знову дістався місця, з якого дуже важко продовжувати. Я мав би вже стати товстошкірим, однак у житті іноді набуваєш такого досвіду, зазнаєш таких випробувань, які залишають глибокі, Незагойні рани І варто їх торкнутися Як у пам'яті Оживають усі раніше пережиті жахи Як я вже й казав На чистій Відполірованій підлозі Ми побачили якусь перешкоду І одночасно із цим Наші ніздрі Відчули посилення Навколишнього смороду Змішаного як і раніше І з ядучим запахом тих Інших, що йшли перед нами, увімкнувши другий ліхтарик, ми змогли роздивитися перешкоду і відважили наблизитись, бо навіть здалеку було видно, істоти на підлозі не можуть нікому завдати шкоди, як і ті шестеро, викопані зі страшних могил під п'ятикутними надгробками у таборі Лейка, як і в особи не з могил. У цих також бракувало частин тіла, а вигляд густої, темно-зеленої калюжі на підлозі свідчив, що цих ушкоджень вони зазнали зовсім недавно. Їх було тільки четверо, а з бюлетенів Лейка виходило, що має бути не менше восьми, і саме вони мали йти перед нами. Знайти їх у такому стані було цілковитою несподіванкою». Ми не уявляли, яка ж то судочка мала статися у цій темряві? Зазнавши нападу, пінгвіни відповідають шаленими ударами дзьоба, і наші вуха чули їхні далекі крики, сповіщаючи попереду місце гніздування. Невже ті інші потривожили птахів і спровокували смертельний напад? Однак Вигляд розчлонованих істот спростував таке припущення, адже навряд чи дзьоби пінгвінів могли зашкодити настільки міцним тканинам і завдати ран, які ми помітили, підійшовши ближче. До того ж, велетенські сліпі птахи поводилися напрочуд мирно. «А може між іншими?» – спалахнула суперечка – і тоді винуватцями були четверо відсутніх, коли так, то де вони, можливо, зачаїлися десь неподалік, і над нами нависала смертельна загроза. Повільно і боязко просуваючись вперед, ми стривожено позирали на бічні коридори із гладенькою, відполірованою підлогою. Хоч би який конфлікт тут спалахнув, це неабияк налякало пінгвінів, і вони розбралися далеко за межі звичної території. Існувала ймовірність того, що сутичка почалася десь поблизу місця гніздування, на березі неосяжної безодні. Тут не було жодного сліду пташини гнізд, або, міркували ми, тут відбувся страшний бій із переслідуванням, і слабкіша сторона намагалася якнайскоріше добігти до схованки із саньми, але вороги нас догнали і покінчили із ними. Можна тільки уявити, як розлякуючи з птахів, із чорної безодні вихлюпується жахлива юрба іменних істот. І пінгвіни з криками кидаються в розтіч. Я вже казав, що ми повільно і з острахом наближалися до розтерзаних і простертих на підлозі тіл. Якби ж небеса не дали нам підійти, якби ж ми кинулися прожогом із того диявольського тунелю, із його гладенькою, наче відшліфованою підлогою і потворними настінними барельєфами... Відвертою пародією на те, що ними підмінили, якби ми кинулись навтяки раніше, ніж встигли роздивитися знахідку, то в пам'яті не закарбувалися б речі, що доскону не даватимуть нам спокою. Ми спрямували на тіла світло обох ліхтариків і швидко зрозуміли розчавлені переламані, розтерзані. Усі вони були обезголовлені. Підійшовши ще ближче, ми помітили, що голови з мацаками не просто відділили, а відірвали, або радше відсмоктали. Смердюча темно-зелена сукровиця розтеклась на підлозі великою калюжею, Проте її сморід Тепер забивав запах, який тут, здавався ще нудотнішим, аніж на підходах до цього місця. Лише підійшовши зовсім близько до розпростертих істот, ми змогли визначити джерело цього іншого запаху. І той ж митті Денфорд, який пригадав деякі промовисті барельєфи із історії древніх, у пермську добу 150 мільйонів років тому істерично і дико зойкнув, і відлуння того крику покотилося стародавнім склепінчатим коридором і з лиховісними різьбленими палімпсестами на стінах. Я й сам ледь не заволав, бо теж пригадав давній барельєф, від якого не міг одвести погляду. Невідомий митець зобразив розпростерті на землі, покриті слизом тіла безголових древніх. Саме в такий спосіб страхітливі шокоти убивали ворогів, відсмоктували голови і висмоктували кров. Усе це відбувалося під час великого повстання проти древніх, то були блюзнірські. Страшні сцени. Нехай навіть вони стосувалися подій, які давно пішли в небуття, і самі шокготи і їх діяння не призначалися для людських очей. Божевільний автор Некрономікона присягався, що жодна із цих істот не могла існувати на нашій планеті, і що привидітися вони могли лише в наркотичному сні. Безформна протоплазма, здатна копіювати будь-які органи і дії. вибка і піниста клітинна маса, надзвичайно податливі, пластичні, 15-футові сфероїди. Слухняні раби, що легко піддаються навіюванню. Будівничі великих міст, щораз зловісніші. Розумніші, здатні жити під водою. Милостивий Боже, яке безумство могло змусити цих нечастивих древніх не тільки використовувати, а ще й увічнювати цих тварюк? Тепер, коли ми з Денфортом побачили, як блищить і міниться веселкою чорний слиз, що густим шаром обліпив безголові тіла, у голову вдарив новий, найнестерпніший запах, який лише могла уявити людина із хворою уявою. Слиз смердів на тілах і вилискував групами цяток на гладкій частині нового грубого оздоблення стіни. Лише тепер ми зрозуміли, усім своїм єством, що таке справжній космічний страх? Ми не боялися тих чотирьох зниклих інших, бо розуміли, що вони більше не можуть нікому загрожувати. Нещасні демони. Зрештою, вони не були якимись лиходіями, а лише зайдами з минулих епох та іншого буття. Природа зіграла з ними злий жарт, і вона зробить з усяким, кого безумство, бездушність або жорстокість можуть кинути в цю охоплену, мертвим сном полярну постелю. Яким же трагічним виявилося для них повернення додому? Вони не були тварюками, що ж такого вони зробили? Жахливе пробудження серед вічного холоду і в невідому епоху, скоріш за все, напад і шалений гавкіт кудлатих чотироногих, відчайдушний спротив їм, і такі ж несамовиті білі мавпи у чудернацькому вбранні, безталанний лейк, бідолаха гедні. І нещасні древні, вчені до глибини єства. На їх місці ми вчинили б так само. Господи, який інтелект, і яка цілеспрямованість, і з якою відвагою вони зробили крок на зустріч невідомому. Так і їхні предки на різьблених барельєфах зустрічалися із майже таким самим неймовірним – Хоч би кого вони нагадували – морських зірок, рослин, монстрів, прибульців з космосу, але вони були розумними істотами. Вони перетнули засніжені гірські хребти, де колись молилися у храмах своїм богам і ходили у папоротових лісах, побачили мертвим рідне місто і прочитали різьблену історію. Його останніх днів. Спробували шукати родичів в оповитих легендами темних і ніколи не бачених надрах. І що знайшли? Такі думки виникали одночасно і у мене, і у Денфорта. Коли ми переводили погляд із безголових і вкритих бридким слизом тіл на огідні палімпсести і диявольські знаки, намальовані слизом на стіні. Тоді ми зрозуміли, хто тріумфально переміг і живе нині у величезному підводному місті, в темній і бездонній глибині, на берегах якої звили свої гнізда пінгвіни. Наче, відповідаючи на крик Денфорта, над водою попливли язики сизого туману. Зрозумівши, що саме сталося, звідки узявся слиз і куди зникли голови, ми мовчки заклякли. І лише значно пізніше, почавши ділитися враженнями, зрозуміли, що думки наші тієї миті цілком збігалися. Здавалося, ми тут стоїмо вже цілу вічність. Але насправді це тривало не більше 10-15 секунд. Огидний, мертвотно-блідий туман плив до нас у повітрі, наче його штовхала якась невидима сила. А потім почувся звук, який стере геть усі наші думки, і змусив мчати як божевільних повз перестрашених пінгвінів, що несамовито кричали ми бігли назад до міста, по клаптиках паперу, вздовж скутих льодом мегалітичних коридорів до великого відкритого циліндра, а звідти давнім спіральним пандусом кинулися вгору, назустріч свіжому здоровому повітрю і сонячному світлу. Як я вже казав, новий звук спростував багато наших попередніх припущень. Адже, ознайомившись із результатами розстанів, ми знали, що так говорять зірчасті, а вони начебто всі загинули. Пізніше Денфорд розповів, що саме такі звуки, тільки більш притлумлені, він чув за рогом вулиці, у місті і ще до спуску під кригу, і вони страшенно нагадували забивання вітру. У гірських печерах Його Чули ми обоє Не сприйміться за хлоп'ятство Але я додам іще одне Поза як враження Денфорта Дивним чином перегукувалися із моїми Однакове коло читання Ось що спонукало нас обох Дійти того самого висновку Хоча Денфорт натякнув на якісь невідомі закриті джерела, якими міг користуватися По, коли сто років тому писав Артура Гордона Піма. У цій фантастичній історії згадувалося слово, сповнене незрозумілого, однак моторошного змісту, пов'язаного з Антарктикою, і його постійно викрикують гігантські прозоро-білі птахи. «Текелілі! Текелілі!» Запевняю вас, саме це слово почулося нам у тих несподіваних звуках. Із густого білого туману, що насувався на нас у скрадливому свисті дуже широкого звукового діапазону. Ми не стали дослухатися. А кинулися тікати, хоча й розуміли. Швидкість древніх дозволить тому, хто вижив після різанини і зараз свистів, дуже легко нас наздогнати. Варто йому лише захотіти. Втім, у нас залишалася слабка надія, що наша миролюбна поведінка і незлобливість змусять цю істоту нас пожаліти. Будай із наукової цікавості. Зрештою, якщо нема чого боятися, то не буде і причин завдавати нам шкоди. Ховатися у цьому закутку – марна справа. Пробігаючи коридором, ми на мить обернулися, спрямували світло ліхтарика назад і зауважили, що туман розсіюється. Невже ми нарешті побачимо живого і неушкодженого представника тих інших. Аж тут знову пролунало жахливе «Текелілі! Текелілі!» Ми помітили, що відірвалися від переслідувача і аж тоді збагнули, що його могли поранити. Однак не наважились ризикувати, бо він, почувши зойк Денфорта, не тікав від когось, а кинувся до нас. Часу на роздуми і вагання практично не лишилося. Ми могли тільки гадати, де зараз ті незбагнені й жахливі створіння, вкриті смердючим слизом гори протоплазми, представники раси, що підкорила морську безодню і вирядила на суходіл своїх посланців, які дослідили гори, і спотворили барельєфи древніх. Нам було по справжньому шкода залишати напризволяще цього, можливо, скаліченого древнього, чи не єдиного, хто зостався живий. Дякувати Богові, ми не уповільнили бігу, туман знову став густішим і котився на нас із наростаючою швидкістю. А пінгвіни позаду кричали вже в справжній паніці. І це було дивно, адже коли ми повз них пробігали, вони майже не помічали. І знову почулося лиховісне і гучне «Текелілі! Текелілі!» Отже, ми помилялися. Наш переслідувач не був поранений. Він просто зупинився біля тіл загиблих друзів і напису, зробленого бридким слизом. Ми так і не дізналися, що означав той напис. Однак поховання у таборі Лейка продемонстрували, наскільки шанобливо ставляться ті істоти до своїх померлих. Ліхтарик, який ми не жаліючи використовували, висвітив попереду велику відкриту печеру – Перехрестя, і ми нарешті з полегкістю зітхнули, залишаючи позаду кляте різблення, палімпсести, які ми майже фізично відчували, навіть якщо не дивились в їхній бік. А ще ми сподівалися, що переслідувач може заплутатись у переходах і загубити нас кілька сліпих пінгвінів альбіносів не знаходили собі місця. І схоже було, що невідомої істоти вони бояться гірше смерті. Якщо пригасити ліхтар до найменшого рівня і світити лише під ноги, велетенські перелякані птахи можуть криками й лопотінням крилу тумані заглушити наші кроки і відвернути увагу переслідувачів від нашої справжньої мети, спрямувати їх у хибному напрямку». Захарашений шлях до виходу разючи відрізнявся від зловісних, наче вилизаних внутрішніх переходів. Але навряд чи навіть древні, зі своїми особливими органами чуття і здатністю обходитися без світла, могли його розпізнати серед клубів туману. Насправді, ми панічно поспішали і самі боялися згубити дорогу, Бо, звісно ж, мчали до мертвого міста. А одна єдина помилка у цих поточених тунелями горах... Про наслідки краще було навіть і не думати. Той факт, що ми лишилися живі та неушкоджені, сповна доводить, що у гонитві за нами істота побігла хибним шляхом. А ми, якимись дивом потрапили, на потрібний нам... Самі лише пінгвіни навряд чи могли нас порятувати, але, схоже, це стало можливим завдяки туману. Тільки милосердна доля могла зробити так, що потрібну мить водяні випари, які до того ніби збиралися розвіятись, погустішали і сховали нас. Коли ми вискочили із оздобленого новим гедомирним різванням тунелю... І потрапили до печери, хвилі туману на хвильку стали прозорішими. І саме тоді, коли ми вже збиралися пригасити ліхтарик і разом із пінгвінами пуститися на втюки, обернувшись, кинули останній, сповнений страху і відчую погляд. Погляд назад. І помітили істоту, яка нас... наздоганяла. Якщо одна випадковість, сховавши нас, була щасливою, то інша, давши можливість побачити переслідувача, була повною її протилежністю і відкрила жах, який відтоді і дотепер невідступно з нами. Озирнутися, нас змусив одвічний інстинкт жертви, яка прагне оцінити наміри переслідувача і свої шанси на порятунок, а може, спрацювало підсвідоме бажання отримати відповідь на запитання одного з органів чуття під час втечі усе єство підпорядковане одній меті врятуватись, і ми не відволікалися ні на що інше, не аналізували деталей, але й тоді ніздрі. Доносили до мозку сигнали. Уже потім ми збагнули, в чому річ. Ми вже досить далеко відбігли від купи безголових і залитих слизом тіл. Але запах не змінився, хоч і мусив би. Там, де лежали тіла, тхнуло новим, незнайомим запахом. Однак на цьому він мав би поступитися. Звичному запаху тих, інших істот Та цього не сталося Новий страшенний сморід не тільки не ослаб Але й став геть нестерпним Ми одночасно озернулися Або нам так лише здалося І хтось таки був першим А другий просто повторив його рух Увімкнувши обидва ліхтарі на повну потужність, ми спрямували промені світла на туман, який одразу прояснів. Але ми інстинктивно хотіли побачити усе, що вдасться роздивитися, або сподівалися так само неосвідомлено засліпити переслідувача і, поки він отямиться, проскочити повз пінгвінів, а далі до лабіринту попереду. Краще б нам було цього не робити. Навряд чи Орфей, чи Лотова дружина, за погляд назад заплатили вищу ціну. Нас знову приголомшило жахливе квиління. Текелілі! Текелілі! Текелілі! Намагатимось бути, якомога відвертішим якщо не зможу говорити прямо і розповісти усе хоча на той час нам здавалося що не варто торкатися цієї теми навіть у розмовах між собою ті слова якими я послуговуюсь ніколи не передадуть читачеві усього побаченого на межаху це видовище Вразило нас настільки, що мені просто дивно, як у нас лишилося бодай трохи здорового глузду, щоб приглушити світло і знайти потрібний тунель. Ми керувалися інстинктом, можливо навіть більшою мірою, ніж розумом. Втім, якщо нас врятувало саме це, ціна була за високою, у нас немов би відібрало тяму. Денфорд гець божеволів, і коли я згадую нашу втечу, у пам'яті спливає лише те, як він історично вигукував якусь нісенітницю, і ніхто, крім мене, не зрозумів би тієї маячні. Його безтямний вереск пронизував коридори і тону серед пінгвінячих криків. Відлунював від склепіння попереду і стихав десь позаду, у глибині порожнього, дякувати Богу, коридора. Він почав кричати не одразу, як побачив те жахіття. Інакше ми б не вижили і не мчали навіжено далі. Стає млосно від самої думки про те, як іще могла зреагувати... Його нервова система Саутстейшн Вашингтон Стріт, Кендал Сентрал Гарвард Бідолашний Денфорд Вигукував назви Знайомих станцій Бостонсько-Кембриджської лінії метро Прокладеної За тисячі миль звідси В мирній Рідній Новій Англії Однак Мені його ритуальна скоромовка не здалась ані маячнею, ані виявом ностальгічних почуттів. Його охопив невимовний жах, і я одразу збагнув, які страшні, хворобливі аналогії могли стати причиною такого стану. Озирнувшись, ми сподівались побачити в клубах біловатого диму страхітливе чудовисько. Про зовнішність цих істот «Ми уже мали чітке уявлення, але те, що постало перед нашими очима легкому серпанку, жодним чином не відповідало очікуванням, бо та істота виявилась незрівнянно жахливішою і бридкішою. Вона здавалася цілковитим втіленням того, що не має права на існування». Персонажа створив наших фантастів і найбільшою мірою була схожа на потяг у підземці. Якщо дивитися на нього з платформи, велика темна маса насувалась на нас із безкінечного підземного тунелю. Світилася яскравим сузір'ям вогнів дивного кольору. І заповнювала собою увесь простір, як поршень заповнює циліндр. Але ми перебували не на платформі станції метро. Ми бігли у підземному тунелі, де страшна чорна лискуча істота, звиваючись, пахкала смородом із 15-футових пазух і набирала Неймовірної швидкості в клубах густої білої пари Із морської безодні Жахлива істота Масивніша за будь-який потяг підземки Не візьмусь точно описати її словами Безформна маса пінистої протоплазми Вона слабко світилася і утворювала міріади тимчасових очей, які то спалахували зеленкуватим світлом, то згасали по всій передній частині цього монстра, що сунув на нас глибин тунелю, чавив на полоханих пінгвінів і ковзав блискучою підлогою, і з якої цієї істоти вимили сміття до останньої піщенки. І знову пролунав цей глузливий трубний свист. Те келілі Те келілі Аж тоді ми згадали, що диявольських шогготів наділили життям здатністю мислити мінливими органами не хто інший, як древні щоб готи не вміли розмовляти, спілкуючись лише мовою десяток, і не мали власного голосу, а тому імітували звучання голосів своїх вимерлих господарів. Ми з Денфортом пам'ятаємо, як забігли в ту різблену півкулю, як поверталися неусяжними коридорами. І залами мертвого міста. Однак все це відбувалося немов у вісні. Оривки видінь, прагнень, деталей і зусиль. Ми наче пливли. В якомусь ілюзорному світі чи вимірі без часу. Причини наслідків, орієнтирів. Нас трохи привело до тями тьмяне денне світло. Однак ми так і не посміли наблизитися до схованих саней або кинути прощальний погляд на нещасного Гедні і собаку. Вони лишились там, як у дивному циклопічному мавзолеї, і хочу вірити, що їх сон не потривожить до кінця часів. І тільки видираючись нагору колосальним спіральним пандусом ми відчули страшенну втому і задишку після біганини, у розрідженому повітрі високогірного плато. Проте навіть страх перед можливою непритомністю не змусив нас зупинитися і перепочити. Ми прагнули якомога швидше потрапити у царство неба і сонячного світла. Було щось глибоко символічне в нашій втечі від похованих під землею епох, Бо коли ми, пихкаючи і відсапаючись, рвалися до верхнього краю прадавньої стіни, вздовж усього шляху нерозривною смугою йшли героїчні скульптурні зображення, створені із нетлінною майстерністю умільців мертвого міста. Наче написане 50 мільйонів років тому слово прощання від древніх. Добувшись зрештою на поверхню, ми опинилися на вершині гори безладно навалених брил. На заході височили викривлені стіни високих споруд. На сході, де вдалині, заклякли в дрімоті гірські хребти, будівлі були нижчі і більш ветхі. Через просвіти у похилених руїнах, промені низького... Антарктичного північного сонця Підфарбували обрій на півдні у червоне А саме стародавнє мертве місто На тлі знайомого полярного ландшафту Здавалося іще похмурішим Небо над головою Купчилося опалово-блідою масою кристаликів льоду Мороз миттю прийняв усе тіло Томлено опустивши на камені рюкзаки, яких навіть під час відчайдушної втечі не випустила із рук, і позастібавши на всі годзики теплий одяг, ми приготувалися до спуску і подорожі давнім кам'яним лабіринтом до підніжжя гір, де на нас чекав літак. Ми не згадували про те, що змусило нас тікати з мороку Підземних надр, від загадкової безодні, жодним словом. Менше як за чверть години ми віднайшли крутий спуск до підніжжя гір, і, ймовірно, давню терасу, і рушили вниз, де серед негусто розкиданих по схилу руїн уже було видно темний силует нашого літака. На півдорозі ми зупинилися перевести подих, і ще раз поглянути, як загадково мріють на західному небосхилі фантастичні кам'яні нетрі доби Палеогену. У цю хвилину ми помітили, що туманний серпанок розвіявся, сніговий порох закрутило і понесло в зеніт, де от-от здавалося виникне, але все ніяк не виникав, якийсь певний малюнок. Тепер на геть білому обрії поза гротескним містом пролягала тонка і нерівна фіолетова смуга, гострі зубці якої примарно вимальовувалися на тлі рожевого західного неба. Саме плоскогір'я, неначе тяглося вгору до цього оманливого вінця, колишнє річище бігло через нього хвилястою тінню, на якусь мить. У нас перехопило подих від неземної краси краєвиду. Але одразу ж душу почав заповзати якийсь неясний страх. Та далека фіолетова смуга була нічим іншим, як силуетом лиховісних гірських хребтів недоступного краю. Ці найвищі гори планети увібрали усе її зло, стали вмістилищем безіменного жаху та одвічних таємниць. На барельєфах перед ними схилялися навіть древні, які боялися відкрити їх сутність. Нога жодної живої істоти не ступала на схили цих велетнів. Лише страхітливі блискавки у довгі полярні ночі затримувалися на їхніх вершинах і осявали дивним світлом Навколишні долини Поза сумнівом Саме вони стали Прообразом страшного Каддату серед холодної Пустки за лиховісним Плато Ленг Про яке так непевно Розповідають первісні легенди Ми були Першими з людей Хто побачив ці гори І сподіваюся І з Божою поміччю Станемо останніми. Якщо різблені карти-барельєфи до історичного міста нас не обманювали, ці загадкові фіолетові гори розташовані майже за 300 миль звідси. Однак їх обриси чітко вимальовувалися над сніговою рівниною. Створювалося враження, що вони своїми вершинами ось-ось злетять -ось високо вгору, Сягнуть небес чужої, страшної планети. Висота цих вершин мала бути неймовірною, незрівнянною. Вони сягали розріджених шарів атмосфери, в яких зустрічаються хіба що вихори і шквали. Але мало хто із відчайдушних літунів вижив, щоб пошипки розповісти про них і про своє падіння. Дивлячись на них, я знервовано пригадував деякі скульптурні зображення і їх натяки на те, що прадавня Велика Річка могла нести до міста із проклятих схилів щось таке, що викликало жах у його мешканців. І я подумки питав себе, скільки ж в тих жахах було правди, а скільки безглуздих забобунів... І чому древні уникали цієї теми на картах і барельєфах? Я пригадав, що північним краєм гори підступають до самого узбережжя біля землі королеви Мері, де саме зараз за тисячу миль звідси працює експедиція сара Дугласа Моссона і щиро побажав, щоб ні з самим саром Дугласом ні з його людьми не сталося нічого лихого, аби вони навіть не здогадалися, що може чаїтися за пасмом Прибережних гір. Ці думки найбільше мене гнітили і виснажували, а Денфорд, схоже, взагалі підупав духом. Однак задовго до того, як ми проминули руїни п'ятикутної будівлі, і дісталися до літака, наші страхи звернулися до меншого, але також досить високого гірського хребта попереду. Чорні, укриті скрижанілими руїнами схили, лиховісно заступали східний край неба, знову нагадуючи таємниче азійське полотна Миколи Реріха. А коли ми подумки повернулися до Кротовин, що пронизували хребти аж до самих вершин і до страхітливих безформних істот, які дихаючи смородом повзали в норах під цими хребтами, нас охопила паніка. Адже, знову, доведеться летіти над кротими входами до печер, де свистів завивав на всі лади вітер. А ще гірше те, що навколо деяких вершин Починав клубочитися туман. Лейк помилково вважав його знакою вулканічної активності. І ми стрим тінням пригадували такі ж хвилі туману, від яких щойно тікали в тунелі. А ще страшну, диявольську безодню, що й породжувала усі ці випари. Із літаком було все гаразд. Ми гарячково понатягували хутряні пілотські куртки. Денфорд легко запустив двигун і плавно злетів у небо над жахливим містом. Внизу під нами знову розкинувся величезний кам'яний лабіринт давнього мегаполісу. Такий, яким ми вперше його побачили. Зовсім недавно. І водночас дуже давно. Ми почали підніматися Вище. Повертати літак проти вітру і готуватися до перельоту через перевал. На великій висоті, мабуть, збиралася гроза. Там шалено купчилися нашпиговані крижаним пилом хмари. Однак на потрібній для перельоту висоті 24 тисяч футів умови були цілком прийнятні. Коли ми підлетіли ближче до гострих вершин, знову почулося дивне трубне завивання – і я помітив, як у Денфорта затремтіли на штурвалі руки. Хоч я і був посереднім пілотом-аматором, але подумав, що за таких обставин вести літак краще мені. Адже на цю мить я міг впевненіше маневрувати між гірськими вершинами. Денфорт навіть не протестував, коли я запропонував помінятися з ним місцями і перебрати обов'язки пілота на себе. Намагаючись зберігати самовладання і вести літак якомога впевненіше, я тримав у полі зору червонястий край неба між піками. Я навмисно не звертав уваги на туман навколо вершин і подумав, що було б добре, якби я, подібно до Оліса і його товаришів поблизу острова Сирен, міг заліпити вуха воском. І не чути тих тривожних звуків. Звільнившись від обов'язків пілота, Денфорд геть розклеївся і не міг спокійно всидіти на місці. Я край мока помічав, як він крутився на всі боки, то обертався назад і кидав погляд на жахливе місто, то дивився вперед, на поцятковані печерами і прямокутними руїнами гори, то оглядав засніжені передгір'я із рештками фортечних мурів. А подеколи втуплювався в небо, вдивляючись у фантастичні візрунки, створені розбурханими небесами. І саме коли я спокійно вів літак над перевалом, Несамовитий вигук мого товариша мало не став причиною катастрофи. Бо я на мить випустив штурвал із рук і втратив керування. Ще за мить я опанував себе, і ми безпечно перетнули гори, а ось Денфорд, боюся, вже ніколи не повернеться до стану душевної рівноваги. Я уже казав, що Денфорд рішуче відмовився розповісти, яке страшне видиво змусило його так нестямно заволати. На моє переконання, це страхіття і стало причиною його нинішнього розладу. Перелетівши на інший бік гір, і наближаючись до табору, ми почали гучно обмінюватися репліками, намагаючись перекричати ревіння двигуна і завивання вітру. Наша розмова точилася переважно навколо взаємних обіцянок не розголошувати нічого, що має стосунок до жахливого міста. Ми дійшли згоди, що деякі таємниці не слід відкривати, чи легковажно обговорювати, і я б не випустив і пари з вуст Якби не виникла потреба будь-що зупинити експедицію Старквезера Мура та відмовити ще декого від планів вирушити в ті краї, задля мирного існування і безпеки людства необхідно залишити у спокої окремі темні, недосліджені куточки землі та її безодні, аби почвари не прокинулися від вічного сну. Диявольські створіння, які зуміли вижити, не повиповзали зі своїх темних лігвищ, готові до нових великих завоювань. Денфорд натякав, що його останній жах – лише міраж. Як він казав, це жодним чином не пов'язано ані з кубічними спорудами на схилах, ані з лабіринтами гір божевілля, в яких гуляє від луння, і клубочиться пара. Диявольське видіння, що промайнуло серед хмар, на мить показало йому, що лежить за фіолетовими горами на заході, до яких не наважувалися наблизитися навіть древні, і яких вони так боялися. Цілком вірогідно, що те видіння було цілковитою маячнею, Яку спричинив попередній стрес та справжній міраж, бачений нами напередодні біля табору лейка, однак для Денфорта усе це було настільки реальним, що й досі його мучить. Часом він пошипки промовляє безладні й позбавлені сенсу слова, як от чорна яма, різьблений край, протошок готи. Суцільні п'ятивимірні конструкції без вікон Невідомий циліндр Древній маяк Йоксотот Первісний білий слиз Космічний колір Крила Очі в темряві Місячна драбина Справжній Вічний Невмирущий А ще Чимало інших дивних словосполучень але коли знов стає собою, заперечує все сказане і пояснює свої слова тим, що замолоду начитався химерної макабричної літератури. Як відомо, Денфорд – один з небагатьох, хто зважився прочитати від Аду Я, сточений шашелем Некрономікон, що зберігається під замком у бібліотеці коледжу. Коли ми пролітали над перевалом, небо супилося, клубочився туман. І хоча я не дивився вгору, легко уявляю, яких дивовижних форм могли набувати снігові вихори. Добре знаю, як уява, здатна сприймати далекі картини, збільшені, посилені та викривлені призмою неспокійної хмарини, і ще й домальовувати нові деталі. Тім, Денфорд навіть не згадував про жодні жахи, аж поки пам'ять не поєднала побачене і прочитане, Не міг же він впродовж однієї миті так багато побачити? А тоді, над гірськими хребтами, він навіжено викрикував єдине слово Текелі. Те келі.